Andalusen. Andalusen. Andalusen Andalusen Kaže ovde prvi faz kaže prvi od faraida farzova abdesta kaže nije toliqalinama da malo bendiat to je nijet, kaže na osnovu hadisa a, djela se vrednu prema niyetima djela se vrednu samo prema niyetima a drugo kaže madmadatul isti shak i zapiranje usta i nosa. Kaže lina rasule, lem je te vada ila te mednuma da u ostan šaka. Kaže, jer poslanik Salona 7 nije abdestio, a da nije, i zapravo usta i nosa. Vakohale, o balek vistin <coughs> šaki ilan tekune sajma. Također, kaže, rekao je u hadisu, i kaže, balek vistin dobro operi dobro operi uh, nos ilan tekune sajma osim ako si postač. kaže također navodi ovdje dio hadisa u akale sallam sallam fa med mada fa med mada uastanšak kaže rekao je lahu poslani kaže pa kaže pa i zapravo usta i nos ovdje čini da ima ovdje greška kako je, prevedeno? Kako je prevedeno ovaj dio Iza peri usta, famadmed, iz peri usta iz peri usta A u rivajetu kod hakima, Jer u, u rivajetu koji je ashabi, on su opisivali njegovo stanje. Ovo je rivajetu kod hakima, gdje je došlo u bi da on rekao. <clears throat> Dobro. Oko ovog, pazite, ov, ovaj dio ovdje zapiranje usta i nosa ima veliko razvijedanje u činjacima, jel to, je to vađiv, odnosno šart valjanosti abesta. Ne samo vađiv, znači, da li je rukn, ovaj, sad opet kažem, vraća se na, na pojmanje Ovaj, terminologije e, terminologije u smislu e, šta se podrazumijeva ovdje pod ruknom pod vađom, fa, farzom e, znači ima veliko razredošće kod toga da je i zapiranje usta nosa da li je to šart valjanosti abdesta odnosno kad neko ne bi opravo ustaj nos dalimo je ispravan abdest pa to kod, kod Hanefija kod Hanefija to nije šart valjanosti osoba koja ne bi zapravljalo ustaj nos ispravan mu je abdest do drugi drugih učenjaka većina učenjaka jeste. Slijedeće su nave od treći kaže gasul wudhu'a merwa hide pranje lica jedan put. Kaže wal akmel salat lefiali a kaže potpunije tri puta. Četvrto gasli edenile merfaqain pranje ruku do lakta valefiali sallallahu alaihi wasellem zbog postupka posla niksam sallallahu. Peto masko ras potiranje glavi, zbog riječi uzvišen vemsehu biru usekom i potarte svoje glave kaže u kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam messa har sahu aqbala bi dayhi wa adbara uh, bi muqaddimi ra'sihi uh, thumma yadhhab bihima ila qafahu thumma yarudduhuma uh, kaže Allahu poslanih pa sallallahu alayhi wasallam kada bi potirao glavu aqbala bi dayhi wa adbara znači aqbala došao bi od pozada uh, počeo bi od početka Il počo od pozada, jedna i druga verzija, sve što smo pričali. jedna i druga došla u hadisovima, u redu usme Buhari Muslima. Da počne od početka, odi nazad, radi se naprijed, da počne od pozada do naprijed i vrati nazad. Jednoj drugo opisano hadisom tako da da da naudi pojašnjava. <coughs> uh, šesto, kaže glasulu Rijleyna ma Zbog reči poslanika sallallahu alajhi ve sellem lil aqabi minan nar, teško petama od dva, tri. Adi smo o Teferku Nalehi. Uh, a ovaj pranje nogu, pranje njegu je naravno uh, spomenuto, znači, uh, spomenuto u Kur'anskom majetu, samo što u hadisu pojašnjeno detalje. Sedmo, ter ti bli ene lahe vekara, vekara humoret teben da bi. Redoslijed. Da mora ići po redoslijedu, znači da uh, Redosled misisi se da, da ide ovim redosledno znači kako je spomenuto ovdje. Znaci da, da ide pranje, da ide pranje znači prvo uh, vićemo ruke, pranje rukou mustehab. Znaci da ide lice, pa laktove, je li tako, lice pa laktove, pa onda, onaj, pa onda mes, pa onda noge. Da ide ti redos kako je spomenuto u Kuranskom ajetu. Kaže uh, ve qauluhu sallallahu alayhi kaže zbog riječi Kako je spomenuto, kaže Fikitabije, mislije, u kuranskom ajotu spomenuto je, nije slučajno ubačeno a, potiranje glavi prije nogu. Iako se, znači, sa strane arotskog jezika je bilo, bilo logično, da, da dođe na kraju potiranje glavi, da bi bilo pranje nogu se slagalo sa onim, što je spomenu, prije toga od lica i ruku do laktova. Uglavnom, znači, on dokazuje s time da ide mora, da, da je šart valjanosti abdesta damorić porediste odi razmjen je tu Kur'anu zbog riječi poslanika sam za ibdeu bima bada Allah e, počnete sa onićime počela šanova hadis se odnosi inače na, na u obredi hađa što su radi obredima hađa da se što da se prvo uradi kaže volena rasulullah sallallahu alajhi wasallam daваме mi khil bihi kaže jer je poslanik sallallahu alajhi wasallam neprestano tim rede vedon pravo stalno neprestano ustrajavao na tome i kaže nije e uh, nije nije iz uh, obavlja abdest neš uh, mimo toga drugi način obavljava se nije prenešen kaže jo ru anhu ennahu lamma tawada wa rattaba qaala hadha wuduun i zato što je rekao kaže nakon što je tim redoslijedom abdestio spomenutim poznatim rekao je ovoj abdest uh, kaže Allah što ne prima namaz osim sa njim S tim znači ovaj hadis znači, slab, to imate dolno naznači, da je hadis slab. Kaže, و, uh, وَأمره, uh, وَأَمْرْهُ لِمَنْ تَرَكَ بُقْ عَدَمْ فِي قَدَمِهِ اَنُعِيدَ وُدُوَهُ I kaže, ovo se navodi, znači više argumenata. I kaže, naredio je, naredio je ono, jednom od ashaba koji je ostavio jedan dio, jedan dio na, na, na svom stopalu nije oprao, naredio da ponovi abdest. Ode reč, znači ima taj hadis koji se veljaži kod Abu Davuda Tirmizija. Da je on naredio, znači da je naredio. Ode ni navedeno koji hadis, nema navedeno koji koji je biljaži hadis. Nema niti navedeno. Euh, samo da vidim ima u drugim ima tu navedeno ko je ko prenosi ovaj hadis da je naredio da se ponovi tertib Aha evo ima radi biljaži ga Ahmed Abu Da Abu Da Abu Da di Ahmed sheh da je kaže da je poslanik sada vidio čovjeka da klanja namaz kaže vu fi uh, dhahri qadmihi uh, na gor na, na gornje dio stopala na gornjem dijelu stopala, kaže lum'atun qadr dirhem. Bilo znači, jedan dio, svijetal, jedan dio, kaže, veličine dirhema, novčića. I ovo je jedan od okoz, što kod hanefija, ovaj, što su oni njih uzeli, onaj, dok spodniju, on je ovaj hadif. Što oni ona, neznatna, načistoća, smije biti veličine qadr dirhema. da uglavnom, dokazuju to na osnovu otvora na... Kod čovjeka, kod duburi. Kaže, e, uglavnom, kaže, kaže, bilo je znači loma, znači jedan svijetao dio, veličini dirhema, novčića, lem ju subhu kaže, nije lem ju kaže, nije e, voda oprala taj dio. Kaže, fe emerehu en ju ide vodu, pa je naredio, poslanik sasalem, naredio tu osobi da ju ide vodu, da ponovi abdest. To je došlo u rivajatku de Budaude Jahmeda. I ostalim zbirka manji poznati. A kod muslima imamo drugačiji. Kod, kod muslima imamo drugačiji hadis. Znači da nije došlo da mu naredio. Nego kada je vidio da ima dio da nije oprao. Kaže, rekao mu je irđija fe ahsin voduek. Vrati se. Kaže, i ahsin voduek učini. Lije, uči, do, dobro uradi. Dobro ovaj, abdesti. Uzmi ispravno abdest. Kod muslima ovdje u Rivat, kod muslima se ne razumije da mu je rekao da ponovi abdest. Znači, uh, Ahsin Vudu, znači, učini lijepo, dobro abdest, ponovi, ne ima rekao ponovi abdest. Nego on, ako je vidio na nogama, zadnje što je uradio, pravo je noge. Znači, one se mogu vratiti oprat noge samo. To se može razumiti kod, kod muslima iz Rivat. A u, iz ovog hadisa ovdje, kod je budavode Jahmeda, se razumije da u stvarnem rekao da Uh, e da ponovi abdest. Tako sad ova dva hadisa su ja akoš kako pitam razumije, kako da se razumije. Da, da li mu je rekao zato da ponovi ade zato što je ovaj pa ako je prošlo, ako je znači, ako mu je video jedan dio da na nog da nog da da, da nije bio opran, što znači ostalo je bilo oprano, al tako? Uh, znači moglo je, je da se vrati da je je da se da mu bilo oprano. Mogo je da se vrati da samo opere noge. Kako je znao poslanik San Selen da mu nije opran taj dio? Osim na osnovu toga što je ostalo oprano. Jel' tako? Ostalo je bilo, znači pokvašeno, oprano, jedan dio je svijet, bio svijetan i ukazivo da nije opran. Jer ako, ako je sve se osušlo, kako znaš koji je nije opravljeno? Tako, znači nije bilo sve osušeno. Ako nije bilo sve osušeno, znači mogu je se vratiti da opere, jel' tako? Međutim, je mu rekao po Novi Abdest. Ako je rekao po Novi Abdest Znači, ovo sad ima jednu drugu posljedicu, a to je po pitanju, ovo je po pitanju da bude, da, ona, da, da pitanju redoslijeda, a onda imamo mu valat, ovaj da bude uzastopnost u abdestu. Ova dva hadisa, inače, znači, njihovo razumijevanje se vraća na dvije mesele. Uzastopnost abdesta, da mora ići jedno za drugim, ako napraviš veliku pauzu, toliko da se osuši dio noge, znači moraš ponovo uzeti abdest, i to da mora ići redoslijedom. Mora ići redoslijedom. Kome redoslijedom? Znaci, e, iz ovog hadisa ovdje, ako nije opran na na no stopalo, znači on se mogu vratiti da operi, tako? Po novi abdest. Da li se uz ovog znači? novi abdest razumije da je mogao samo da operi stopalo i mora ponoviti novi komplet abdest? Komplet abdest. ako mi bi oprano dio noge, znači nije logično po redu slijedu da je mogao samo da operi stopalo. Za znači niložno tako. Ova dva hadise su škakli i popitna zbog toga ima veliko, veliko razumijenog križnjaka kako ih shvatiti. Šta je on stvari ponovio? Je ponovio komplet abdest ili opruo samo noge? Jedan hadid hadi, i drugi govori o istom kontekstu. O istom slu... Da li govori o istom slučaju, to je druga priča. Ali govori o istoj situaciji da osoba nije opravila, da je rečeno vrati se. Ovdje znači, učini lijepo abdest, izvrši dobro abdest, lijepo, a u drugom ponovi abdest. Tako da, znači, razumijevanje iz, razumijevanje iz ova dva hadisa, šta je ispravno, kako da postupi, ja, jako škakljivo. E, ima mogućnost jednog i drugog. I onda ima nešto što ispadne da je nelogično. Dobro, da ne skomplikujemo, vidim nekako bledo me gledati. Uglavnom, vraćamo se na to, e, jer ovdje nije spomenuo to, on je spomenuo ovdje tertib. Spomenuo tertib da bude... Da bude po redoslijedu kako je došlo znači u Kuranskom ajetu i e, spomenuti dokazovi ostali. Na kraju završava kaže Jemsehal al-Imamet ili jedna reč možemo Meshal al-Imamet kaže i do, dozvolje da potari po turbanu jer poslanik sada vrši je potrane po glavu Meshal al-Nasiet Nasiet imame na no su hadisa gdje je on potrao po, po turbanu i a, po nasi znači prednje dijelu glavi što tema za sebe. Ovo ni uopće moru nosu da kao osmo da stavi potiranje po glavi. Dači nije potrebno naod kao osmo, ne vezisao uz kako će biti osmo ovo znači. Potiranje, to možeš samo da kao olakšice da se može potatiti, el tako? Ne u smislu spomnje kao osmo. Dobro, znači sva ima 7 povode. E, sada ovde nas znači jel ovo sve spomendi stvari, jesu one ruknovi vađbi valjanosti abdesta? Dači ima tu veliku razloga pa pa oko toga znači šta sve ulazi ovdje pa recimo skupljao čenjaka gleda malo drugačije oni kažu odvojećemo šartova valjano se abdesta odvađijima je farzova abdesta pa kaže šartovi valjano se abdesto ono klasično što inače na na se da je osoba muslima, da je punovjetnaj pametna to je ta šart ne možeš spomijati ne ne možemo skont to se podrazumijeva znači Da bi, neko, da bi nekom valio abdest bio prihvaćen uopšte, znači mora biti da je musliman, puno je tembaler i e, e, mumejez, da je puno eten, pametan. To možemo nastavno skoniti. Znači, kaži, prvi šart ovdje vezano, znači, bitan. I to prvo nijet. Da ima nijet abdesta. To je jasno, hajde. I dokaz jasno. E, onda da voda, drugi šart, da voda bude tuho, da voda bude čiste. Čista i čisteća. Znači, to je šart. Ono kad dođe nečistom, vodujemo, abdesi se sam sa mlijek Sokom ili sokom. Eh, treći šart. Kaže da otloni ono što sprečava dolazak vode do tijela. Znači, ima nešto, mimo laka rećemo, da ima nešto zamotano, da ima nešto stavljeno, da ima obloženo ili ofarmano i tako dalje. Znači, to je uslov. Eh, magda to nema spominuti u dokazima, ali to se podrazumijeva. Znači, mora doći voda do svih dijelova tijela treći čet, četvrti šad da kaže istinjaj istigmar a to je da je da očistio znači da, o, da očistio svoju dubur od nečistoći znači da nema nečistoći na tom mjestu peti kaže ova alat i šesti terti muvalat to znači muvalat znači uz zastopnost da bude jedno za drugim. Da se ne pravi pauza između pranja, da neko opere, recimo, opere ruke, lice, lice i opere ruke do laktova i onda odi tamo nešto zabavi, pijet minuta, nešto radi tamo. Vrati i se i nastavi dalje. Nastavi dalje da, da, da, da, i završi abdest do kraja. Je li na isprano da abdest, ili nije isprano? Znači, po ovom odinač mora biti uz nastopnost. Koja to granca gdje je dozvoljena Da se pravi pauza između jednog pranja dijela organa do drugog. Islamski pranici uglavnom govorili da se, da kada perje sljedeći organ, da mu se prijetudni ne osuši. To je kao neka granica. Znači, da ne prođe toliko vremena. Koliko treba vremena da se osuši prijetudni organ? Prima, predpostavljena osoba se umila, sad treba pratiti ruke do laktova. Napravi pauzu. Koliko treba vremena da se osuši lice? Zavisuje li zim, je li, je li ljeto i čije lice. Ko ima obraze, ko ne ima obraze. Znači, sad to se moglo izvršiti, a zavisuje, naravno, sredine od okolnosti, koliko vremena treba da pruđi. A onda kaže ter tip, ter tip da ide redost. To sam spominjali. Ima učenjaka koji smatre jedno i drugo od ovog da nisu šartovog ušte. Kada nijem dokaza, dajem dokaz, a ne sunete da to, da je to, da to mora biti tako. Mi na pozivio na Kur'an, dajem dokaz, da mora biti uzastopno i da mora biti u redoslijedu. Da jasno ukazio na redoslijedu. To što je spomenuto, mora ići neki redoslijedi u kur'anskom mora Kako dok neći mora neki redoslijedi ići? Da li je ta redoslijed u uzlov, šar a e, to sa pitan, mi o tome govorimo. Uh, pa oni koji kažu, niti mora ići, Uzastopni trendesedu, znači kad je obrnut trend, prvo ruke, pa lice, ovo namješao. Poњима ispravno. Ima skupno na čaka kod osmatraju. Večina je na ovom ovde. Večina učenjaka je da je uzastopnost i redoslijed da su da su da su chartovi valjanosti ablesa. I spomnite znači sljedeći chart. Ovdje što smo naveli 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 6 smo dosta spomenuli. A uh, onda učinjaci navode, kaže, pranje, gaslu džemile, a da, vađib gaslu. Kaže, onda da se operu kada je svi organi, dijelovi tijela, koje vađib da se operu. E sad dolazi šta je to vađib oprat. E sad tek dolazi ovdje što ovaj spominja. Ajde, karni. Šta je vađib oprat, kaže, lice. Potpuno lice se operi. Pa naveo dokaz. Kaže, pranje ruku do laktova. Uh, činjenje mesha po glavi sa pranjem u šiju. Ima ovdje veliko razvilaženje. Da li je, va, da li je ulazi pranju ušiju u ušiju u mes ili ne ulazi u mes? Pa oni koji dokazuju, dokazuju tu sa hadisom koji je ocijenjen vjerodostojnim, a to je, da je posljednici ne rekao, uzu nan i vineres, dva uha su od glavi, u kontekstu abdestva, naravno. Ako su od glavi, znači ako učinimo mes po glavi, znači treba i uši oprati. Druga skupina učinaka kaže da to nije uslov. Znači. Mesič je došao jasno u ajetu, ovo što je posljedno radio, to je upotpunjavanje, to je mustehab i tako da smatraju da pranje ušio mustehab, unutrašnje vajenske strane ušio. E, onda pranje nogu do članaka. Znači, jedan, dva, tri, četiri. Ove četiri stvari su sve spomenute u kuranskom ajetu. To je vađeba, oprte. A onda, ovde unutar ovih važiba, I koji su oni odznačili da su oni ovaj uzimali što su gošće stavili šartove. A to je da bude tertibim ova alata. Znači ove četiri stvari da se operu i da bude po redosedu i uzastopno. Znači ispadne šest, ima šest uh, tih farzova ili ruknova, zovite kako hoćete da bi bio ispravan ablest. Ovo prije toga su šartovi valjanosti. U valjanosti znači ulazi tu i nije da ulazi voda s se periš da ona čista, da si ti je ti tijelo čisto od, od nečistoće, pogotovo od ubura i tako dalje. A onda ovdje imamo znači ono što su kuranskim ajotima, od lica, pranja lica do laktova, uči, mes, uči, činje meska po glavi i pranja nogu do članaka, onda samo se doda na to. Znači to četvero i doda se u zastopnost uz dostupnost i redoslijed. I onda ispadne da ima šest. I to je bliže, to je ispravnije. Ono onda dali ulaze uš. Dali ulazi zapiranje usta i nosa, dali ulaze u vađbe. To znači usta i nos, kad se ode kaže da onaj uh, skubljač neka kaže, kad kaže pranje potpuno lica, kaže ulazi pranje i usta i nosa. Lije, to ulazi u lice. Lije kaže, ne ulazi jer znači, ono što usta otvor otvore usta i ono što je u nosu to je unutar lica, a ne na lice, manji dio lica. Uglavnom u svakom znači oko toga ima razilaženje, oko pranja ušiju. I oko pranja znači usta i nosa ima razilaženje. A onda se ovo posle odražava, vidiš ono posle pranja usta i nosa se odražava na gusul. Odražava se na gusu. Da li je tamo šart valjanosti gusula da je zaperiš ili nije šart valjanosti, a to su pogotovo za odražava, izražava kada osoba uđe u vodu iziđe iz Ono, obično, kada čovjek sablije, ili kad sablije samo vodom i nije zaprusta i nos, da li mi je ispravan gust, ili nije ispravan gust, doći na ta, ta tema. <clears throat> nije, znači, nama nije cilj da ulazimo detalje, da iznosno sve argumente, da pojašnjamo ovdje cilj, samo da, da se navika onako kako se islamski pranici obrađivali ove teme. Znači, ovdje što je naveo Aydharni, ovi sedam stvari, ovo osmu, znači, nije imao potrebe da navodi uopšte, Mi imamo ovdje šta je ono ovdje dodao uh, za razliku od, od ovog što, što smo ovdje se vratno na ovu knjigu. Uh, što je posebno izdvojio pranje i uh, zapiranje nosa i lica uh, ovaj, ubacuje nit i uh, zapiranje usta i nosa. Stavio kao posebne kao posebne šartove ili vađive farzove abdesta. U svakosti, znači, nadam se zapamtiti znači ono oko čega se postoji razilaženja oko, onog, oko čega su malte nesložne. Složne su ono što došlo u kuranskom ajto. Na četiri stvari dodate, znači, većina učinjaka je na, da bude podredost, jedu i zastopno, sa onim, sa onim znači, onaj ogrančenjem u uh, uh, zastopnosti, kad se prekidu zastopnost, kako pojasni islamski pravnici.